Vom afla cum se naște o stea Neutronică și până la urmă Ce este o stea neutronică Și de ce este important Să o observăm Și mai ales ce s-a observat în urma nașterii Într-adevăr a unei stele neutronice Suntem acum în legătură telefonică directă Cu Cristian Presură ne Cristian? Bine te-am regăsit Bine v-am regăsit și eu Vă aud foarte bine Ai postat pe pagina ta de Facebook Cei care, mă rog, te urmăresc Au citit deja un subiect foarte interesant Foarte frumos scris Am, am și remarcat lucrul ăsta Ca de, obicei, Ca de obicei Da, nu, ziceam că e foarte frumos scris Mai ales că e vorba de o chestie atât de complicată Sau, mă rog, cel puțin aparent e complicată Deci, rxg0806.4 Liniuță 4123 Cum să botezi un copil astfel? Da, așa este, ce se întâmplă? Subiectele astea tehnice poate nu pot să fie descrise așa de frumos. Și există totuși poeți înaintea noastră care au, desc au descris fenomenele cosmice mult mai frumos. Uh, o stea neutronică despre care vorbim astăzi apare în urma exploziei unei supernove. Și să vă citesc cum descria Eminescu o supernovă cu mai mult de 100 de ani înainte. Spune așa, o stea în reci nemărginiri a de departe, și tremurând, parcă s-a stins, parcă a pus de moarte. El a descris explozia unei stele pe care o numim supernovă și în urma căreia rămâne în centru o stea mică, pe care o numim stea neutronică. Da, în baza ce îi spuneți voi, sau mă rog, îi spunem noi, neutronică? Pentru că Eminescu nu știa că e o stea neutronică. Da, acelea supernove alți poeți. <laughs> Da, deci în poezie nici nu îl spune că e vorba de o stare neutronică sau de, de supernovă. Deci el avea o intuiție pe care v a explicat-o foarte frumos, iar noi acum dăm, să spunem așa, dăm glas intuite respective în formule matematice și în cuvinte care poate sunt mai complicate decât cele pe care le folosea el. Da, noi o numim o stea neutronică, ca să răspund spun direct, Corina, pentru că în urma exploziei stele obișnuite, rămășitele care generați se îndepărtează de centru, se strâng la un loc în timp, se adună și formează o stea care are dimensiunea, să spun așa, de câteva zeci de kilometri. Deci, cu alte cuvinte, foarte, foarte multă materie chestuită într-o zonă mică, foarte mică de spațiu, Uh, și acea materie este ruptă, deci tot ceea ce forma înainte atomii, cele respective se rup în bucățelele lor, rămân doar uh, doar nucleele și în final rămân doar neutronii care se găseau în acei atom. Deci steaua deci. neutronică este formată doar din neutroni. Deci steaua, so so steaua neutronică este formată din cioburi de supernovă. Da, din cioburi de atomi. Mai precis din, din cioburi de atomii. atomi. Excelent. Da. Da. Dar tu spuneai că steaua asta se învârte, nu știu cum și face, și face praf. Da, exact. Deci vorbim la ora actuală despre o anumită stea neutronică, pentru că stele neutronice au fost chiar fotografiate pe cer, în general în raze X. Ele au proprietăți deosebite, sunt și pulsari magnetici și așa mai departe. Însă vorbim la ora actuală despre o stea neutronică cu un nume mai ciudat, despre care aflăm pentru prima oară și putem să măsurăm un lucru pe care nu știam înainte. Și anume, noi până acum credeam că odată formate aceste stele neutronice, ele stau libere în spațiu și nu se află -e nimic în jurul lor, pentru că tot ceea ce a explodat a fost îndepărtat. Ei bine, cu steaua aceasta neutronică se întâmplă un alt lucru. Pentru prima dată observăm că materia care stă îndepărtat la un moment dat este atrasă la loc de gravitația stelei neutronice și începe să cadă către steaua neutronică formând un disc de acreție și mai mult ca acest disc de acreție începe, începe, începe să lumineze în infraroșu și ăsta de fapt a fost unul dintre misterele care a trebuit rezolvate de către cercetătorii americani Universitatea din Pennsylvania. De ce luminează acest disc de praf din jurul stelei neutronice? De ce luminează el în infraroșu? Și de ce adică răspunsul este Răspunsul se găsește în mâinile noastre. Dacă uh, încăzim mâini, cum ne încăzim noi la mâini? Frecând mâinile una de alta. Sau suflând și... în mâini. Uh, sau suflând în mâini, dacă mai e Dar, uh. Uh, în general, prin frecare, lucrurile se încălzesc. Și la fel se întâmplă și cu praful care cade către seaua neutronică. El este accelerat în căderea lui și particulele de praf ajung să se frece una de alta și să se încălzească și se emite radiație infraroșu. Și lucrul ăsta iarăși îl știm pentru că părinții, de exemplu, folosim un termometru infraroșu și vedem atunci când, când copilul are o temperatură mai ridicată, putem să-i măsurăm. De ce? Pentru că obiectele calde emit într-adevăr radiație în infraroșu, pe care noi nu o vedem cu ochiul liber, dar ea este măsurată de aceste termometre. Și la fel și astronomii au putut să, să vadă cum acel uh, praf încălzit emite în infraroșul și în felul ăsta au putut să detecteze prezența lui și să explice de fapt fenomenul. Partea prozaică din mine te întreabă ca de fiecare dată, bun și cu ce ne facem mai fericiți? Pe voi cu ce vă încălzăște mai mult descoperirea Uite, Eu am aflat, de exemplu, că praful de stele nu e o metaforă. Da, mă este rup. un lucru real, într-adevăr. Știi cum e, Corina, ca să spun sincer, până oamenii care suntem entuziasti de lucrurile astea și Perioane uh, se par foarte frumoase Ne încălzește la suflet uh, Dar, într-adevăr, are și anumite informații practice uh, În primul rând ne încălzește la suflet Pentru că, nu știu cum să zic uh, Poate că uh, te gândești, ok, dar de ce stă Cristi Tretur Acum ca să citească despre stele neutronice? pe bune, nu poți să altceva să plimbă într-un parc știi? Nu cred că e, poate tine... că e în timpul programului, mă gândesc, nu știu Sau... <laughs> <laughs> nu, de, de, de, cum te-aș e, e, te întreba eu pe tine, de exemplu, de ce ai vrea ca să mergi la Tokyo? Ai vrea ca să mergi la Tokyo ca să vezi o altă lume, să fii acolo, să vezi altceva, să vrei să călătorești. La fel și eu, în mintea mea, pentru că nu pot încă, ai vrea să călătoresc către acele stele neutronice, știi? Și până acum credeam că acele stele neutronice sunt singure și erau singurate și așa mi le imaginam, știi? Acum, uite, îmi imaginez mai mult, până, uite, unele dintre ele au pe de trap și îmi imaginez în mintea mea cum călătoresc acolo și într-un fel cumva, nu știu, chiar dacă nu ajung mai bine, știi? Ai putea să mă chiar întreb de... dacă vreau să mă duc în altă parte în lumea asta? Ai putea să mă întreb. Da, uite, te întreb. Unde <laughs> ai vrea să te duci în altă parte în lumea asta? Uh, acum chiar aș, vrea, chiar aș vrea să mă duc să stau o perioadă mai lungă la, la Stockholm la Stockholm, dar o să te duci cu premiile nouă. O să mă duc în decembrie, în sper, dar să peste două săptămâni ne pregătim, poate vorbim cu tine despre premiul de anul acesta. Da, foarte frumos. De ce? nu? O să fie unul dintre subiectele Oricum, curiozitatea face parte din, din ADN-ul uman. Un mare uh, alpinist a fost întrebat de ce se străduie să se urce pe cei mai înalți munți din lume. Pentru că există, a spus el. Așadar, cred că asta ne mână. Curiozitatea și fascinația lucrurilor îndepărtate... Pe care nu le putem explica, și care ni se par intangibile. În momentul în care ajungi să înțelegi, bucuria este foarte mare. Dar nu aș fi putut spune în cuvinte mai frumoase. Ei luat cuvintele din gură, așa este. Dar să nu uităm, ca să completezi totul, să nu uităm că. Și din punct de vedere practic, deci odată ce studiem stele neutro, ce facem modele, aflăm mai multe lucruri despre universul care se deschide în fața noastră. Iar poate că noi acum nu putem să folosim informația asta, că nu putem să angela stele ale neutronice. Dar nu se știe, peste 1000 de ani, peste 2000 de ani, copiii noștri vor face ceva cu informația asta. Noi nu știm încă ce. Poate că și de aici, cum să zicem, frumosețea științei pentru că niciodată nu știu unde te poate duce. Și știința, nu da, este, și știința nu este utilitaristă, prin definiție. Știința, exact, până la exact. urmă, este o promenadă a creierului prin spații pe care uh, altfel nu le-am putea cerceta. Așa da, este. exact. Ca să, cumva ca să zic un lucru pe care l-am mai spus, poate altădată, și Corina l-ai văzut. Mi se pare că... Nu există o poveste mai fără desfârșit de, de câștiința, o poveste mai densă decât poezia, și am adăugat eu atunci o poveste mai vie decât credința. Așa, așa mi-am imaginat eu, că fiecare dintre aceste domenii există o viață și se manifestă într-un anume fel, iar în știință nu există o poveste mai fără desfârșit de știința. Mereu afli lucruri noi, mereu ești tras de curiozitate. Să vezi ce e dincolo, ce e dincolo, ce e dincolo. Așa este. Să-i spunem la mulți ani copilului RX J0806.4 linuță 4123 și să-i urăm viață lungă, nu? Da. Chiar? Cât mai lungă? Cât de lungă? Cât de lungă, chiar. Adică... O, stelele neutronice depășesc, cred că, mult cu mult miliarde de ani. N-aș putea să zic dacă ele trăiesc trilioane de ani, dar dar în orice caz zeci, sute de miliarde de ani trăiesc. Pentru că știți ce se întâmplă? Odată ce neutronii din saua neutronică sunt așezați unul lângă celălalt, ei stau foarte liniștiți și nu mai consumă energie. Dacă Hristin. emite energie, emite doar prin, prin energie magnetică, prin pulsurile magnetice, dar în rest nu emite energie și nemi, sunt de energie pe liniștită miliarde de ani. Cristian, înțeleg că e o șansă pentru această stea să fie contemporană cu noi și mai ales contemporană cu tine. Nici nu știe ce, ce, peste, ce în ce lume a apărut. Îți mulțumim da. foarte mult, Cristian Presură. Ne auzim peste două săptămâni pentru că noi săptămâna viitoare vom fi la IFIN. De acolo vom face emisiunile și la Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Deci dacă vrei să te uiți, nu atât la noi cât la invitații noștri pe care îi vom avea și... Poate sperăm să filmăm ceva interesant acolo Sunt lucruri foarte frumoase Cum vom avea transmisie online? Sigur că da, așadar te așteptăm noi pe tine Să, să ne urmărești, ne reauzim da. peste două și săptămâni Și ne interesează firește opiniile tale Și peste, Bine, două, urmăresc. peste două săptămâni Te rog frumos să stai cu arma la picior Poate vorbim despre un premiu Nobel Absolut Nu mai bine. face mare plăcere. Ne auzim. Ne auzim. la, sigur revedere, că la, revedere. la, fel, la fel și ție Cristian presură. Uh, și cumva poate așa, doar aparent fără legătură cu subiectul dinainte, uh, dar cu legătură pentru că despre senzori uh, vorbim și senzorii sunt aproape peste tot, inclusiv în Tehnologiile pe care le folosim pentru studiul Universului O avem premieră pentru diaspora de la 21 și 10 Invitatul meu din această seară este Daniel Lăpădatu, director tehnic al Farom un, un om cu o carieră impresionantă în microtehnologie Absolvent al Politehnicii Bucureștene, olimpic la fizică și matematică Implicat în, și contemporan cu evoluția acestui domeniu al senzorilor Ce a evoluția în domeniul ăsta, pe direcția asta? În ce se traduce? Am fost chiar de la începuturi. De, era când am început, era chiar proaspăt. Abia se începuse. În România nu se făcea nimic în acest domeniu. Vorbim de anii 90. Plecat, anii 90, da. Și era incipient. Dar a crescut și continuă să crească. La început au fost folosiți doar în industria medicală sau în auto, industria autovehiculelor. Acum sunt peste tot. iPhone-ul pe care îl aveți în mână conține, dacă nu mă înșel, vreo 50 de senzori de acest tip. Senzori de voce? Sunt e... microfoane, de... sunt senzori de presiune, sunt accelerometre, sunt giroscoape pentru detectarea orientării, sunt senzori de presiune pentru screen, camera, are un senzor de lumină, aș putea să-i spun, deci este un chip... Au și magnetometre, unele pentru busole, deci diferite tehnologii de la diversi producători puse împreună. Dar acum, mai toate obiectele au tendința, smart objects, vor conține din ce în ce mai mulți astfel de senzori interconectați. Înainte nu erau conectați, acum comunică între ei, au antene, trec prin microcontrolere, microcomputere. Deci e practic un mic calculator. Acest iPhone pe care noi îl folosim ca telefon. Computer, dar. Da. Uh -huh, uh -huh. Așadar, sunt două idei interesante odată. Tehnologii diferite pentru acești senzori care fac lucruri diferite, dar și interconectarea de care spuneați, care n-a venit de la început. Nu. Acest domeniu a crescut. Principalul motor inițial a fost industria de autovehicule și cea medicală. Necesa, necesitau foarte mult senzori specializați. Dar de când tehnologia comunicațiilor a avansat în paralel datorită altor cauze, a apărut această nevoie de a, a interconecta senzorii, creare rețele de senzori, sisteme de senzori și obiecte inteligente. Și așa a apărut autoturismele care, sau mașina da. care îi spui, deschide geamul, da? Da. Sau cele care urmează a se conduce singure, fără șofer. Au nevoie de foarte mult senzori, dar aceasta e partea de hardware, au și partea de software, prelucrarea informațiilor pe care le oferă senzori. Dar fără senzori nu ar avea ce prelucra. Și iarăși deci, un nivel interesant, această parte de soft. Da. da. Deci România în ziua de azi este foarte mult axată pe software, este o producătoare mare, considerabilă de software, O mare parte a inteligențelor din România în ziua de azi sunt canalizate spre software, dar nu există aproape nimic în partea cealaltă de hardware. Un exemplu este Smart Cities, un grup foarte mare în care se discută cum să facem oroașele smart, dar nu se discută decât software, dar cum faceți practic. Și cum ar trebui făcut practic? Ce înseamnă păi... în Smart City? Smart City este un oraș optimizat, totul optimizat. De exemplu, traficul în oraș, dacă ar exista camere care să capteze situația traficului la un moment dat, să programeze semafoarele într-un fel optim, să recanalizeze mașinile pe zone mai puțin traficate. Dar pentru aceasta nu e suficient doar software. Trebuie să semafoare, trebuie camere, trebuie ca mașinile să comunice între ele, să spun, eu iau la stânga, tu iau la dreapta. Și asta, asta nu se poate face. Asta este filmul science fiction al viitorului. Da. Realitatea e alta. Se poate se începe pe ce se avem poate. acum? Încet, încet. Unii vor face software-ul, alții vor face hardware-ul. La un moment dat vor constata că e nevoie de hardware Mă gândeam la realitatea care este aceea că sunt foarte multe mașini neinteligente, să spunem, care nu pot comunica între ele. Și atunci poți construi un oraș inteligent, deci să ai software care să gestioneze ce dacă mașinile nu pot fi, dacă nu sunt inteligente. Mașina însă s-ar putea să nu fie, dar soluții de moment există. De exemplu, să pot pune chipuri, să vând ca dispozitiv separat care să fie în mașină telefonul, un iPhone poate acționa momentan în mijloc de comunicare. Doar că deocamdată nu există protocoale între iPhone-ul meu și al celuilalt din trafic să comunice. Asta e software, ce da, software și transmisie plus privacy, că nu poate nu vrei să comunici <laughs> nimic. E adevărat că putem să speculăm, dar este foarte interesant pentru că limita este foarte sensibilă. Vrem toate aceste avantaje pe care le aduce tehnologia, vrem tot, ca totul să meargă așa pe bandă, lin. Pe de altă parte, vrem intimitate, privacy. Cum facem, cum o să reușim să păstrăm și privacy-ul și să și beneficiem de toate avantajele pe care le poate da tehnologia? un trade-off, trebuie făcut compromis ca în orice. Exact cum spunea NATO, Moto este vigilența este prețul libertății. concurs. Iar continuarea disare la 21 și Întrebarea de concurs este următoarea. Vă rugăm să ne spuneți cum se cheamă cele două furtuni tropicale care s-au întâmplat aproape simultan și despre care am vorbit în emisiunea de astăzi, mai exact colegul nostru, Dan Stoica, în dialog cu doamna Roxana Boșariu. 0746-223300, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS. Avem și o carte, Cercul de Piatră se cheamă, Diana Gabaldon este uh, autoarea acestei cărți, apărută la editura Nemira. E bine, în urmă cu 20 de ani, Claire Randall s-a întors în timp. Și unde a nimerit Corina? În brațele temerarului Jamie Fraser. Problema era că era în secolul al 18 lea uh, acțiunea. Ce s-a mai întâmplat? Nu putem ști până nu citim cartea. 0746 300, numărul de semnale la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră, după două și un sfert. Eveniment.